Però no només la missió per internet, que fa, diguem, l'enjass a la missió que fem per FM, sinó també programes, eh, que pengen allà el seu podcast, que vol dir arxiu sonor. He explicat, evidentment, té més explicacions, però bueno, per per nos entendre, el podcast és aquest arxiu sonor. Eh, doncs això, els programes pengen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 I wish I special You're so fucking special But I'm a creep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 Mikhail Rom des que és el deè nosaltres parlarem. Right Mikhail Rom va néixer l'11 de gener de 1901 a la ciutat de Irkutsk, on el seu pare, un militant del partit bolxevicc, havia sigut exil·lat.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 al 1934. En aquesta pel·lícula també marca l'inici aquesta pel·lícula també marca l'inici de la seva llarga col·laboració amb el camerògraf Boris Volchek.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 Recordeu que tenim un número de telèfon per poder trucar en directe, que és el 9-3-317-7366. tatono otsuki shime inga na omosa mitsumete aruku no me no kasashi tsuzuru kono ii つるは<音楽><音楽> X io que Però anem amb Costa Graves. See the blind man Shooting at the world Let's fly Taking toll If you've been bad Oh, Lord, I bet you have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 I sense tirar més endavant. A veure, el Costa Gras és, juntament amb el Gilo Pontecorvo i el Francesco Rossi, el cineasta, eh, és juntament amb el Gilo Pontecorvo i el Francesco Rossi, un dels màxims representants de l'anomenat cinema polític, que és una corrent sorgda a mitjans dels anys 60 i definida pel seu caràcter marcadament reivindicatiu i esquerranista. Actualment, aquest autor és conegut per una sèrie d'obres que posen de manifest la seva ideologia política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 Nascut a Pisa el 19 de novembre de 1919, Montecorvo pertany a una generació d'or de cineastes italians, aquells que van començar a fer el cinema sota l'influx de la Segona Guerra Mundial i les seves conseqüències. De fet, la pel·lícula fundacional del neorrealisme Paisà, de Roberto Rossellini, va ser la que el va impulsar a abandonar el món del periodisme, al qual es dedicava a de, després de llicenciar-se en química, per eh, entregar-se de ple al cinema, la seva gran passió secreta. Des de la seva corresponsalia a París, on va ajudar els cineasta Yves Allegret i Joris Ivens, va a Itàlia per va retornar a Itàlia per treballar sota les ordres del seu mentor i mestre Mario Monicelli. A principis de la dècada del 50, Pontecorvo dirigeix diversos curtometratges documentals i la seva posada de llarg es produeix el 1957 amb el film La gran calle azul, La grande estrada azurra. Un film clarament amb reminiscences de La terra trama de Luchino Visconti del 1948 que van protagonitzar la peli del Pontecorvo Ibs Montan, Simon Signoret i Francisco Raval. Tres anys després va dirigir la seva extraordinària Capo, la història de l'intent de fuga d'un camp de concentració nazi liderat per una jove ju jueva, a la qual va inter van intervenir Susan Strasberg, Emmanuel Riba i l'aròeim Etzveriev. Ah, doncs, el seu gran moment, evidentment, dins de la seva carrera cinematogràfica, va arribar amb la batalla d'Argel, va conrear el Jaó d'Or al Festival de Venècia amb un estil d'urgència documental, rodat els mateixos escenaris on es van produir els fets i amb els mateixos personatges protagonistes de la lluita d'alliberament argelí. El director italià va reconstruir amb un extraordinari verisme els enfrontaments entre els soldats del coronel Francesc Matier i els combatents del Front d'Alliberament Nacional argelí el 1957. Sens dubte, una de les revolucions més sagnants de la història moderna. Aquesta lluita del poble argelí en contra de la dominació colonial francesa. Prohibida França durant un temps, va ser candidata a dos Oscars de Hollywood. We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on Main Street. Living right, being free We don't make a party out of loving We like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy Like El seu èxit internacional va cridar l'atenció de Marlon Brandon, que va protagonitzar la seva següent película, Keimada L'altra gran peli per la qual és recordada el Sr. Pontecorvo del 1969, On Marlon Brando interpreta un mercenari que instiga els esclaus de l'illa caribenya de Queimada a alçar-se contra els seus amos. Després de 10 anys en silenci, tornaria a la direcció cinematogràfica amb la pellícula hispano-italiana Operación Ogro al 1980. ...la qual reconstrueix l'atemptat d'ETA... ...que va acabar amb la vida de l'almirant Luis Carrero Blanco. A música d'Ethnio Morricone... ...van participar en aquesta pel·lícula... ...Feodor Adquine, Gianmaria Volonté... ...Fernando Chinarro, Ángela Molina... ...Eusebio Poncela, José Sacristán... ...I Anna Torrent, entre d'altres. A partir de llavors i fins al 2003... ...només dirigiria alguns curtmetratges... ...de caràcter documental... ...entre els quals destaquen... ...L'adio Enrico Berlinger de 1984... From Muskogee, thank you A place where even squares can have a ball We still wave old Down at the courthouse, by golly Evidentment aquestes pel·lícules que hem dit, tan Queimada com uh, La batalla d'Argel, bueno, La batalla d'Argel la podeu trobar, uh, jo crec fins i tot a les biblioteques del vostre barri, la, la xarxa de biblioteques públiques de Barcelona, i Queimada que a millor és una mica més difícil, també la podreu trobar al Rebel de Mule. Be, doncs amb això hem, deixat, uh, hem acabat el tema d'avui, aquest petit tast de que va suposar el cinema social als anys 60 i 70. Dem ara amb una breu Pauseta musical i intentem fer les exteriors. Mm. de 3 iò Amb aquesta cunya comencem l'afers interiors d'aquesta setmana, molt breu perquè intentem que ens doni temps a, a l'agenda, un afers interiors que ja vam dir que deixàvem en espera fins a... Bueno, que hem trigat tres setmanes a poder-lo remprendre i que aquesta setmana vol analitzar el paper del capital monopolista a l'estat espanyol en el funcionament de la democràcia burgesa. Anem a veure la connivencia entre estat i capital en el cas de la financiació electoral en concret les aportacions que els fan els partits polítics, les elèctriques i els bancs. Tot això a raó d'aquesta última tarifa, pujada de tarifa elèctrica, que ens fan veure com els interessos entre la banca, el capital, en, aquel, en aquest cas el que sorgeix de l'explotació monopolística de l'energia i l'estat i els partits polítics que sostenen surte... l'estat capitalista estan completament entrelligats. Només per recordar, com ja sabeu l'intenció de l'Afers Interiors és eh, desmentir la tesis eh, neoliberal de que la globalització ha difuminat la dominació capitalista tradicional basada en un 2% o un 5% de la població que detreu eh, la riquesa, que controla la riquesa a la majoria de la riquesa en les seves mans per assenyalar que aquest fet continua avui mateix donant-se i també uns altres, uns altres dels objectius d'afers de, de, interiors no era assenyalar que continuava aquesta continuïtat del poder en poques mans, més enllà de globalitzacions conjunturals, etc., etc i d'intents de mascarar la realitat, sinó també veure com es donava en aquest el nostre país, Catalunya. Si us sembla, doncs comencem amb les dades que se'n desprèn de la financiació privada eh, als partits polítics, després les aportacions que fan les elèctriques als partits polítics i l'endeutament que tenen aquests partits polítics amb la banca. A Espanya existeix, a l'estat espanyol, una generosa finançació pública dels partits polítics. Amb dades de 1970... Això està estret d'un llibre que de Josep Manuel Novoa, que es diu Bancos, Banqueros, Bandidos, de l'editorial Kalili Burkak... Liburuac, no, Liburuac Gorria Josep Manol Novoa, Bancos Banqueros Bandidos Les dades que ens aporta aquest llibre és que entre 1978 i 1993 els partits polítics van rebre per aquesta triple via la trip, van rebre per la via pública que es desglossa en tres vies uns 481 milions d'euros. El 1995 van rebre 72 milions d'euros, el 97 53 milions d'euros, i així en progressió a un milió d'euros més per any, fins al 2001, que es situa la xifra en 57 milions d'euros. És a dir, que ara els vols, els vols del 2009 la xifra ja pot arribar a rondar tranquil·lament els... Eh, bueno, podríem dir uns 65 milions d'euros que reben per part de la, la, les arques públiques, que es se'n diuen, és a dir, de la butxaca de tothom, els partits polítics, per continuar mantinguent els seus xiringuitos. L'altra via de financiació, després de la pública, que la pública són tots, evidentment, de les nostres butxaques mantenim la classe política, ja ho hem dit, eh? una xifra d'uns 65 milions d'euros l'any li dona l'Estat als partits polítics. L'altra via de financiació és la banca, evidentment, és l'altre gran creditor a l'establissement polític i una que no se'n diu molt i que és un autèntic lobby de pressió a sobre de la classe política que són les elèctriques. En concret, les elèctriques aporten eh, capital privat als partits polítics a través de la Federació Patronal Unesa on estan eh, ajuntades les companyies elèctriques que hi van aportar Quasi bé uns 6 milions d'euros, és a dir, 1.000 milions de pessetes eh, de l'època, en cadascuna de les campanyes electorals, des del 1977 fins al 1981. Estes són dades públiques que es poden consultar actualment. Lo que s'hagi fet del 81 al 2009, evidentment, no deu haver variat molt. Doncs això tenim que les elèctriques aportaven a les campanyes electorals més de 1.000 milions de pessetes a cadascuna de les contestes electorals entre 1977 i 1981. Per suposar, la generositat de les elèctriques envers els partits polítics tenia un preu, i era la pujada de les tarifes elèctriques, que van pujar globalment un 109%. Mentre que en el mateix període, 77-81, l'índex del cost de la vida, l'IPC, va pujar només un 90%. És a dir, les companyies elèctriques s'embutxaquen un 20% que van aparar directament a les seves butxaques gràcies a les pujades que els fan els polítics que després arriben al govern gràcies als seus calés. I per últim, evidentment, tenim la banca, eh, que és la, una de les grans creditores eh, als partits polítics. Al El 1994, els partits eh, polítics i els hire havia la banca quasi bé uns 90 milions d'euros. Al cap dencapçalar de, en aquest rànquing de morositat amb privilegis eh, evidentment una morositat amb privilegis, ningú dels comuns de la classe treballadora que elsgi d'aquesta en un banc podria continuar existint o visquent tal i com ho fan els partits polítics. Per això on, morosos amb privilegis i al cap d'aquest rànquing de morositat tenim el PSOE que deu a les entitats financeres més de 60 milions d'euros a distància li segueix el PP amb 12 milions d'euros i el PNUV amb 9 milions d'euros Esquerra Unida, Izquerda Unida Esquerra Unida Alternativa li deu a la banca 4 milions d'euros i em sembla que li va pujar la xifra a l'última contesa electoral a les generals del març de l'any la, passat i Convergència Democràtica de Catalunya careu als bancs uns 2,5 milions d'euros. Evidentment, Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Republicana també estan endeutats amb la banca. D'aquesta manera, amb les xifres a la mà, podríem preguntar-nos: "Realment, com poden defensar-nos els polítics de la voracitat del capital?" Time, Everything still remains the same. I can't do what ten people tell me to do, so I guess I'll remain the same. It's sitting here resting my bones, and this lonely mess won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I Però com a afers interiors es tracta de posar l'òptica en el país doncs veurem quina ha sigut la història de FECS Endesa a Catalunya. L'octubre de 1996, Rodolfo Martín Villa, dirigent del Partit Popular i exgovernador civil de Barcelona, va fer-se amb el control del 75% de les accions de Fuerces Elèctriques de Catalunya, que això és el que vol dir FECSA, i de sevillana d'electricitat. De Precisament sobre aquesta OPA, la Comissió Nacional del Mercat de Valors ja va obrir un expedient en considerar que es podia haver produït ús d'informació privilegiada. Però bé, bueno, en els negocis la burguesia és bastant pirata en general. Joan Echevarria i Puig, president de Nissan Motor Ibèrica, un dels noms clàssics del pensament conservador a Catalunya, i eh, sogra, o, sí sobre del Joan Laporta, Porta, eh, aquest senyor Echevarria i Puig és eh, el president de la Fundació a Catalunya, eh, José Antonio Primo de Rivera O Fund Francisco Franco una, Sí, em sembla que és Fundació Francisco Franco. Doncs bé, el Joan Achevarria i Puig, que ja era president de Nissan Motor doncs va acabar com a, com a vicepresident de la filial de FECSA Endesa a Catalunya, que és Ener, Empresa Nacional Hidroelèctrica del Ribagorzana. Eh, diu tal, la president... Perdó, perdó, eh? Va, eh? Martín Villa va posar com a president de FExa el senyor Joan Echevarria i, i Puig i va atorgar la vicepresidència de la filial Ener a Joan Rossell, que és president de la patronal Foment del Treball Nacional i que va ser patrocinat per Echeverria i Puig. Ja agafarem el senyor Joan Rossell i li farem també la seva biografia. Només és perquè veiem com una empresa que abans havia sigut pública acaba posant al seu capdavant eh, noms de l'oligarquia, de la burgesia, de la classe dominant catalana. Endesa actualment compta amb uns actius de 3,8 bilions de pessetes. Això són dades de l'any 96. Ja comptàvem amb un capital de 3,8 bilions de pessetes. I ven una mica menys de la meitat de l'electricitat de tota Espanya. Gràcies al control que exerceix sobre la companyia xilena Enersis, s'ha col·locat en una situació privilegiada per dominar totalment o parcial el mercat elèctric d'Amèrica Llatina i manté una presència diversificada en molts sectors bla bla bla d'importància estratègica. Dic que a través d'Enersis, Fexa Endesa eh, està agredint eh, mediambiental, ecològicament, al poble Mapuche, amb el que suposa un genocidi. A més, em sembla que està tipificat així per algun tribunal que ha sortit condemna ferma a l'actuació d'Andesa al país llatinoamericà del cono sur a Xile. Bé, eh, veiem quin va ser el moviment en el seu moment. El senyor Martín Villa, que forma part de la classe dominada de l'oligarquia més rància espanyolista, que va posar al capdavant a Catalunya el senyor Joan Rossell, que és president del Foment Nacional del Treball a Catalunya. Què podem dir del senyor Joan Rus... Bueno, hi va posar la vicepresidència el cunyat de... El sogre, perdó, del senyor Laporta actualment. Què podem dir del Joan Russell? El president de Foment del Treball va néixer l'any 1957 i és enginyer industrial i llicenciat de Ciències Polítiques. Mingulat a Foment del Treball des dels anys 80 va ser elegit president el 1995. També va ser president, entre d'altres, de les societats Enerifex Andesa, o com hem dit abans... Eh, va saltar la polèmica entre l'empresariat de Madrid, bueno, a partir de lo de Dexantesa, va saltar la polèmica entre l'empresariat de Madrid i Barcelona amb unes declaracions de José María Cuevas, president de la COE, en referir-se a l'Opa de gas natural com l'OPA catalana. Afirmació que va empenyar emprenyar molt foment un dels socis fundadors de la COE. Rossell ofereix avui una imatge d'independència política davant una COE en teoria influïda per l'anticatalanisme fomentat pel PP. Rosell apres la posició pública, reiterament, en tant, la crispació i el radicalisme a la política no favoreixen en res la situació catalana. Bé, el Rossell aquest, que és el president del Foment del Treball, va estar al darrere de l'intent d'OPA, de, de, de la Caixa a Gas Catalana. Com veiem, sempre els mateixos noms al voltant dels sectors claus de l'economia capitalista en aquest país. Amb això donem per tancat l'afers interiors d'aquesta setmana i a veure si ens dona temps als tres minutets d'agenda dir dos tres actes i donem per tancat el programa d'avui Onda Libre recull informatiu notícies i agenda Entre els actes que tenim, un, eh, volem senyalar dos: Un és a premimià de Mar, el pròxim di mars de març perdó, el dimart 3 de març. Acte quina universitat volem a premimiar de Mar. Uh, és un acte que es titula Pla de Bolonya debat Educació Popular, Mercantilització, Lluites i Alternatives, i participen el Rubén Pocino, membre de l'Assemblea d'Estudiants Mundet, Marina, Mariona Cruelles, estudiant de la UAB, i el Josep Maria Tentes, professor de Sociologia de la UAB i membre de Revolta Global. Això es farà al Centre Cívic de Premià de Mar, al carrer Esperança, 19-21, a partir de les 8 de la nit, el pròxim di... sí, uh, perdó, dimecres 3 de març. Aquest acte quina universitat a apremiar de mar. Així més en tot festiu, eh, dic el dissabte 7 de març a partir de les 11 del matí i davant de la Sagrada Família, s'ho posem com fa cada any, hi ha la quarta Calçotada Popular a la Sagrada Família, organitzat per l'Assemblea de Joves de l'Eixample Nord. Eh, bé, per l'hora de dinar, bueno, es, eh, seran 12 horets i hi haurà lo l'otípic. Eh, com es deia això? A veure el que sortí exactament. Bé, bé, bueno. eh, tomàquet de tota la vida, la clàssica bústica de Raval Catalana, vida a taula, unes postres i, evidentment, calçots ecològics socats en romesco d'elaboració casolana. Després, ara això serà amenitzat per la veu i guitarra de 6 freixes i l'actuació del grup musical d'acordionistes Revolta Diatònica. Pel matí comença a les 11 amb uns partidets de futbol de sota el títol, fes-li un gol a la crisi. Doncs això, tot una activitat lúdico-festiva i reivindicativa el pròxim dissabte 7 de març, a partir de les 11 del matí davant de la Sagrada Família, a la quarta calçotada popular a la Sagrada Família. 12 orets al tíquet per després quedar-se als calçots. I ja una mica de l'espai següent, tenim una manifestació el pròxim dia 8 de març, que coincideix amb diumenge, o sigui, dia de programa, a partir de les 12, a la manifestació Dia de les Dones, eh, crisi total al sistema patriarcal, aquest és el lema de, de la manifestació, que començarà a les 12 a la plaça Universitat de Barcelona. A les 12, a la plaça Universitat de Barcelona, per celebrar el Dia de la Dona el pròxim 8 de març, crisi total al sistema patriarcal. I això ja ho hem de deixar, que tingueu molt bona setmana tots i totes, fins la setmana que ve, salut i pregunteu-vos aquesta setmana què heu fet en contra del capitalisme.